Arraunaz, mintzatuko gira, betea oher egiten aldugu, Eusko Tren Liga abiatu da, emazteetan uh, joan den aste buruan, eta jada jaz be, bezalako hildotik edo uinetik segitzen du uh, Donostiako jaun Lagunak elkerhteak, uh, bi estropada da irakandira, bi garaipen, alaketa da, patroi behi bat badela, eta urgunak adugula patroia horten uh, Donostiako Arraun Lagunak elkerhtean, joan alzuet zuet egunantzori? Egun honan ala, eh, gomitatu sintugun uh, uda neguntan. Eh, berri zure ibilbidea haunlari bezala ibilitsi nera, gelli tourte batez eta eskeintza on hartu patroilla zaiteko hori da. Bai, hori da. Haun lagunaken urte batez, bai, haunlari bezala eta bai joanen gelditu eta aurten behitzme beste postu batean. <laughs> Zadir duzu? O geita sortie Gazte ikutzi zinuen, halla, pausa bat egin behar zinuela. eta behol behiori hon onartu asteburua pasatu da, erraiten zinuen, importanta zela konfientzia erakustea agaun lariei, iduriz, o, lortu duzu, bedaren joan den haste Bai, euh, bai, bon, deia konfiantzan ere gan lehen gauza desafioa, eta hortan belagundu naute uh, txapelketek, kipuzkoa Euskadi uh, eta Espanakuek, Liga hintzin egin dugun txapelketak. Eta hor, bon, errandu eh, zu mezala, liga hasi dugu jonden haste Eta, bon, uste dut bai, konfiantza eh, sutu bat eman digula <laughs> ekipo guziari. Haipatuko ditugu bi huriek, errandu eh, zua izan zirela txapelketa edo lehiak eta batzu. Eh, Agaun bai. lagunak elkarteak denak irabazi zituen haintzinetik? Ez, Euskadikoa tolosak irabazi du. Tolosaldeak? Bai, bai txo chalek. Zorpretsai Sandra. Ez ez showbera, baginakien hasieratik uh, uh, bai ikushi uh, se izan zituzten haiek eraien ekipuan eta bor aurten uh, maila urukurra ligan gorago izan zela. Oino gorago eta hor hor ziren uh, eta ez dute utsegin. hor, <laughs> ala ere Euskotren Liga abiatu da, zuek ez duzue utxegin. Zuk ere ez, eta, bon, jakinez, galduzin utela tolosalaren kontra, presio bat eman dizuzuri horrek? Uh, bon, presioa, Liga asierako presioa, gehi postu behiaren uh, presioa, bai, egia da horzela. Gero, uh, ezan bezala, txapelketetan, eta konfiantza hartzeko lagundu naute ere, eta Ligan gehiago, bai, urduritasun hori bazen, baina uh, gogoan dia ere. Eta azken finean uh, ba, tolosa zen gehien uh, itsoina zena gura horkarin nagusi bezala edo, izango nuke, eta azkenan horio izan dugu uh, tinko tinko. Hala, <laughs> hori galeinen uh, nauzun horio uh, naridan inoa etxenike, ezan da. Prezeski, sen ditzen duzu, jasen deskarta hori, ala ere, uh, ahire, gailendu uh, da, ahan lagunak elkartea jaz. Hor, sen ditzen da, horrean, tinkiago izanen dela, beriziko orio tatu losaldearekin? Bai, be, bon, egia da, bai, jonen urtean, kriston Sasoina zela eta aski haintzinetik uh, zirela, hor, pentsatzen dut, aurtean, behikusida, lehen bi estropadetan, eh, irabazidugu, baina ezta segundu bat esker, bi Zente sima batzuk izan dira, hor duan, ne ustez laburpen hon bat da, ne ustez e, e, maila handi bat handia eta leia handi bat izanen da hor den. Ze nolako ez petropa izan dira, aro eta itxas baldin aldetik, ez berdinak ziren, larun bat eta igandekoak? Bai, bo, larun bilbon zen, ejekan, e, beraz, bon, itxasorik etzen, baina haize hainitz e, ukandugu bai. Uh, gure txandan uh, piskatiko da uh, aizea ere, lehenagoko lehen txandari komparatuz. Bon, oha, Ika uh, beti askigo goxada, <laughs> baina, um, oha, eta biharamunan sesta hon zen, eta sesta hon ere oino aize gehiago kandugu. Uh, Oge ez da gehiegi uh, itxasoan den eskopada bat, naiz eta itxasotik bildean eta kojonteak eta mareak eta initz tiratzen duen uh, ordon biletan haizea bai, izan da biziki gesante. Bon, Luzia da sasoina, naiz eta bilabete pasa ira edo irauten duen. Uh, mm -hmm. Asteburuari begira jagiko gira instantan lehenik patroiz ra, Donostian ari zira, ze hizkuntzatan mintzo zira? E, euskaraz? Bai, uh, bai, bai, euskaraz. Ez ut beste dik, zer gana egizat, kasik dena ulehtzen ez duenak ere ajanularietan indaga iten dola eta ikasten ari dela, behago da? Bai, bo, denak euskaldunak dira, kenduta bat e, Galizia jadena. E, bon, bat dira gero ejateko manera batzuk eta treineroan aski e, erabiliak direnak, e, bon, itz batzuk e, entrenatzaileak erabiltzen dituenak, ere espaniolez edo hola, baina e, Nikoro Kujan e, e, ba itz bat eduken duta Galizia jaren zait, bestenaz e, Euskaraz egiten dut. Bixente etxe gara erekin haipatzen ginoen, egia treineroetan eta gaunean, egia Euskararen presentzia azkarra dela, Kirolari bezala, ipagaldeko azira, berdi, beste kirol bat egin bazinu ipagaldean, etz zinuen hain beste abaliatuko Euskara hori placer bat da, zuretzat? Ah, bai, bai, biziki. Bo, egia ezan uh, Lapurudin patroi eginean ere Euskaraz egiten nuen. Egia da, Frantxez behar behar behar behar ituela ikusiz batzuk etzirela uh, bate Euskaldunak. Baina, bai, bai hor, uh, bo, nire lekoan sentitzen eiz, Euskaraz uh, egisago eta aerosuago naiz. Mm -hmm. Jakin kini uz bat beste patroi bat Amaia pesitxe hori da? Bai, hori da. Beranun ari da? Len mailan ere? Du bai, len mailan Donostia jaken. Beste Donostiako beste taldean. Hori da. Bai, eta da lehen patroia edo badira hordezkoak ere patroietan, ez kiniola bizen dizten. Eh, uh, bai, hor eh orain arte bestea. Uh, beste bere ekipoko beste patroia eta Amaia bai geren bezala edo berri ziditeko ala ere, zuzira hor, gure gomita. Donastiako arraun lagunak elkartea zimintzatzeko. Ezin da besterik egin, edukan ukan, bi helburu baditu zuela horten ere. E, txapelketa, Euskotren Liga, gehi ek kontsa. Horita, bai, dena irabaztea eta hoja. <laughs> eta, ez palitz lortzen, e, lagia litzateke? Ah, be, bain, zugu pentsatzen <laughs> <laughs> penxatzen ah. dugu lortzeari diustuki. <laughs> ta, ta, ardura dunek... Konstantea izan berko dugu bai. Eh, Sinuzu eutxe egin zuek. Bestek, obetzi, bestek obetzia behizik ez dute egiten al. E, eta zuek ez. Eh, ardura edo presio bat emaiten dute edo ez? Badakit ez dela... Ez, bo denek... Ne uh, ustez bakoitzak gure ardurak uh, ditugu ekipan eta... Ahiak ekipa kudeatzen dute, entrenamenduak kudeatzen dituzte, baina gero ariaunlari bakoitzak eta ekipo kokide bakoitzak badu bakoitzak bere presiotikia eta elburua da hori be, orra, indak bilakatzea eta eta mm. albezain honena ateratzea bakoitzak. Mm. Patroi izan eki es egitu behar duzu forman izaiten, nola entrenatzen dira. Bai, euh, piskat, bon, lan luzena neguanda gehiago, euh, ajaunlariak bezala, bon, nika laire ajaunlariak baino entrenamendu lasa jagoak ditut, eta hor, uh, bai, bo, segitzen dut uh, korrika egiten, uh, pesa batzuk uh, noistenka, eta hastan zeak behin edola, eta horra, horretaragoaz bai, gehiago hor Kontxeilari batekin ari zira, patroi uh, lanetan uh, trebatzeko? Ez, uh, ez, bo, entrenatzaileak eta ohituratuak dira, ohituratuak dira, orduan, bon, aiek, aiek uh, gomendioak eta ematen dizkidate, baina ez ez dut pertsona bat... Uh... Justu posto jentzat laguntzen hauena. Bo. Ongi abiatu zira, egan dauzut bideon horretan. Justu, asteburu uni begira jartzeko egan bezala, unhi zaren zizte, haste buru onta? Uh, Larrun batean Donostin, kontxan, eta uh, igandean zierbenan. Kantabria? Ez? Uh, ez, Euskalegia da, oi no? Es... Mugan. mugan. <laughs> Bo, hor, biak itxasuan, bez? Eh, be... bai. Gutitan, eh, errekan, edo ibaian? Uh, bai, eztropa da gehienak ala ere itxasuan dira. Uh, Treinerua da itxasoko kirol bat. Eta errandi da uh, ostion hor bilbokoa ipatuz, gogorra ibaia, zertan da gogorra edo geizki ulertu dut? Ez, bai, gogorra da, e, be, f, ez duzu uh, bondena lehuna da, ur uh, aski gutxi bada baztegetan eta hola. Orduan horrek uh, egiten du, horrek egiten du, Da piskat ergometro uh, testu bat bezala, da hartu eta desplazatu, hartu eta desplazatu. Mm, ba cool. da teknika berba piskat gutio eta indahez gehiago. Ebe utziko zeitugu Joana Haltzuet, eganez aizeon sasoinuntarako eta laste garte. Ebe mileskar, laste garte. Arrauna ipagai hasteuntan euskal hiratietan eta gainerateko hiratietan. Sassoi betea egiten ala orain, naiz eta astapena da, baina sektua gira uh, sassoian. Aintzin sassoia aipatuko dugu zurekin uh, ainoa etxenike, senpehtaga, goiteraziko dugu, azkainen bizi, hori da. Bai. <laughs> eta hori oren agaunean ari, uh, nuiztik, jada? Uh, nire irugagen demoreldia da, beraz, ez da getu zuen, bilenataita bi... irua izan zenen uh, lehen Ipatuko dugu leia edera izan dela joan denan aste buruan, Ei. Adonostiako agraun lagunak harekin, uh, bi estropa detan, baina aintzin ez da inerresi izan, uh, kondatzen Enzif. zinautan, zenta aintzin eskotren liga aintzin, badira beste txapelketa batzu? Hori da, ekainean uh, baitugu gipuzkoako txapelketak, fet txapelketa dugu, hor lehen lauak selkatzen dira, ondotik joetengira Euska dira, eta ondotik Espainia eta beraz, e, gipuzkakoa jokatu ginoen orion eka ina estapenean, ez da gitzu bera, noiz. Salbu, e, seigahen aile gatu ginen, gainera orion jokatu zen etxian, eta ezkin noen selkatzen lohtu, e, justuki gure txandan aro aldaketa izan zen, eta beraz, lehen txandan pasaziren untzi botzek irebazik gintuzten, eta beraz, bo, biziki emaitza bortitza izan zen guretzat, Bainan uh, alde batetik, beraz, uh, orrengatik ez zin izan giren uh, Euskadin uh, jaunegin. Bainan, nukandoko beraz beste hilabete txobat uh, entenatzen txegitzeko. Eta justuki, petxazot, baliagajia izan zaigula alde batetik, zenta idurizan zait zinez hobetu girela azken uh, haste edo hilabete untan. Bainan, uf da beraz, uh, mo guretzatope, bainan uh, jendea egondela seigarren postu horrekin buruan, Eta beraz, uh, liga asia intzin, jendeak uh, hori uh, otzuen bateria espero, jaiten zuen ahi gikia uh, ochtengo bifaboritoak tolosaldea eta jaun lagunak izan zirela, eta jaiten zuten hori uh, hori kostako zitzaioa horrezko txanda egoitea ezan ahi baitu lehen laguntzietan. Eta beraz, guko hori entzuten ginoen, eta jaiten ere gehiago ginela, eta, eta boa pixkat sohtu zaigu, ere beste eindar bat bajenetik, eta eta beraz, be, ligasi dugu goxez, eta Eta deneri frogatu diegu, beh, zutela, okerzirela eta gure benetako maila auzela, Eta beraz, bigarren posto alochtu dugu larumat igandean euneneko engatik biegunetan ez dugu bandera irabazi, baina hoja frogatu dugu lehiatzeko gaiginela eta lehen postuetan egoiteko ere bai. Ja, segunda bat, baino gutxiagorat, eh? helduzizte bi etara. Bai. Uh, bat bilbontzen bestia sesta hon? Hori Uh, biak uh, biak ez dut echa soko baldintzarik bat ibaian da eta bestia egiten zitan ta seta on. Ibaian ere da. Ibaian ere da. Hori da. Ala eta hori gogorago dela fisikoki? Bai, beste ba, zu estu zu laturik deuzez bai zaizaitan luzu edo korrentea portuareten bainan jaunin berda eta fisikoki zaila da E udar bisikigoko jabaita eta ezintzira lagundu olatuekin edo dehosekin, beraz hor da eta higrometro egitea bezala edo edo muskualitate bezala, hor zaila da, bai, bai karrijo eta eta fisikoki ere bai. Bilbokoa zen gehiago gordulariaren kontrakua, banaka e. bilziste, e. bestian lana eta eta hoskonatzen zinutan, zinez, uh, barnetik bizitzen delarik hola kolegia bat, pentsa zenbat uh, eguneko? Higandean behogo eta hiru olako zer behit. Behogo eta hiru eguneko. Kamerabat badauk? Baditu gpsak eta hori agertzen da bai. Or, eta horren bidez hori esker irazidu ahan lagunak elkerteak. joan altzuetek, eh, patroiak erraiten zaukun, aurten uh, sen dela, jaz baino lehiak gehiago izan den dela, ahan bai. maira haundia eta lehiak haundia zure iduriko? Bai, ahontazos bai, naiz, joan den urtean ahan lagunak zen... Uh, Ba, titulaga, eta haxtapenetik eh, abiatzen ginen, eh, irteera era eman, eta bi minuturen buruan deia untzi bat hain ziren, beraz zola haxten dozunan ez jopada, bak zoztuzula aukerarik ere irabazteko, Eta estropadaro kasi bukatzatzuten hama-hama segundu teren haintzinetik. Eta egia da, hor, astapenetik abiatu girela, ziabogan lohtzen ginuen parean izaiten edo haintzinetik ere. Eta hor, adibidez, estropada igandean, beraz, elgajikina jaunitzen ginuen. Eta or, astapenetik bukaerara ondoan izan gira. Pena da, zenta horioa ere behatzi minutu egon gira hien haintzinetik. Eta azken bi minutuetan edo pasa zaizkigo gure haintzinetik. Baina, bai bai ok, ikusten dugu behmaila dugula, pero azta kitan horiok eta tolosak salto bat induten aintzina, edo azta pasa den baina bainzat maila horrekatu da, eta pentsa zut, ajaunari entzat, eta sustut ikusleentzat ikusten entzat politago izan dela ortengo sasoina. Hori zen entziren egaldera a, tolosaldeak edo horiok goitinduten, nombait ajaun lagunaki esker, jazko nagusitasunari sunari esker, edo ajaun lagunakek behitipiskabat, ezin da egan hori no? Ta, nal, zenta, laire, bloke txiki du, eta, sobra, diakiten nal, ere lehre jahaunek bloke berdinčua cikidu, eta, penxasud, nik zinez uretan eta pertsonalkian entranmenuetan, zene zenud, e, betu girela iniz eta, orta kotz, e, gero esperientzia da ere, urte, e, surte, ikaszen duzu beti gehiago eta azkenean gukerean blokea dugu, beraz penxasud, zenez tolo šata guk dugu la, šalto bat egina inzina. Zene zen zaitud <laughs> Gara izpenaz bizzik egosenaiz eta frustratua bukatu dugu bizkati gandean, bera azor, uh, bai, atope gira. Bai, haste buruntan nun izan entziste? Larumatean donostin, kontzan eta igandean txerbenan. Ezin da egan, itxasoa da. hala ere, lekubakotxak, badu bere ezagahia, bada eh, ka... aroa, baina lekubak? Kalea kale diozu edo egia edo... Egiak, itxasoa, bagiak edo... Bai, bai, bai, be... egiaren arabera, aukaitan dituzu olatuak alde edo baztegetik de bikaina da denak aldu zaizki zu parietik beraz eta bai shaltot izan lzu edo olatuak hartzeko irjasago da eta zerbenan jombatzen ez banais parean sinespariane dutira pixkat basteretik eta basteritik aldu direnen uh, olatuak ainitze zailako da jauniteko Beriziki alde bateko argaulariantz Bai, bo bihentzat azkenian, zenta alde batek, babogek edo eskibogek ez padu untxea jauniter noxen, beste aldea ere kaldeto izanen da, untxea baita alde batetik edo, fealde batera edo bestera. Eta, sen bat eztokopada izan endira orten? Ustakita, ma boš bat, holako ba, bai, zahabaita eh? bai, izan. Eta, ma boš edo, holako zahabaita izan da. Zizutko natu, holako bai zahabaita ba, bai, izan da. Gelitzen ira hamairu, egan endogu. Bai. No, goxez BTA. Biziki. Sen uh, itzen da, uh, eka inek txaga pasatu duzue. Bai. Eh? Uztaila hon beki hasi duzue. Horre da. Gare ipena, posibleda orten. Ekušiz bai, uh, bi egunez, eme segundu bat, bai no, gutiago da horbil du girela, Pentsaz dut, frogatu dola, kasualitatea, zenta izaiten zen, zendako ez egun batez, baina hor biegun tsegidan, emaitza hori lortzea da zinez uh, behmaela dugula, eta haiek lohtu bat dute irabazten ere lohtuko dugu. Baina, ezan da, hor haste buruntan lehiatu girela, jaunta hori otolo sabiskat, gure begibeletik da, baina badakit uh, itsasoko estropadetan tolosabiziki untxea moldatzen dela, eta seurra izu uh, ontoko estropadetan ere uh, gure ondoan don, don egonen direla, eta bandera iruguntzien uh, artean uh, izaren dela. Ageriko, ezer eh, emanen duen. Horion uh, mutikoak... Uztut, ongi ez? Bai, bai, dena irabaziute hori narte. Deguko ah, estropadak, txapelketak eta hor liga, estapena, pille estropadak irabazituzte. Mm, Arraunian ere, sen da, gizon eta emazten arteko dezberdin dasuna? Uf, gai, gai <laughs> komplexoa da, baina bai, bai. Biziki, biziki dezberdira da, segitzen da beti bai dira, ilegalitate biziki handiak zinez, mm. zabate normala bainan segitzen nuola izaiten. Hortane. Bai. Eh, Berriz, uh, diteko emazteetarat, uh, Azken, azte untan, ikusiz nola pastu den asteburua burua, duzu aldaketa bat, e, bederen moralki bai, zientaldean. Bai, bai, bai, bedera larun bateko estropa da bukatu, eta jaren behaz kinuela baitezpada emaitza hori espero. Z ta, hori da jolema, ez baiginen... E, Zinoten egeferentziarik salbu. Hori salbu, mm -hmm. baina ez geroen egeferentziarik, beraz, bateratzen teratzen zira, bizka... Diak ingabe, zu pertsonalkiz eta taldean txatintitzen da hobetu ginela, baina ustakizu gero bestekiko, ozertan ziren. Eta beraz, larun bateko emaitzak egin egindigu, igandean aterak egira, baina gogoainitzekin, eta frustratuak bukatu dugu beraz. Baina, hori oh, hastean zehak, hori oh, segitzen dugu entrenatzen, eta gogoa dugu haste gurea hilegatzea Irabaztenen txatzeko eta lortzeko ere noski. Ea, donostiak ikpastuko da lehenbizikoa. Edo irugarren e, estropa da, erganen dugu aurtengo, esko trenligakari. Haino etxenike, milesker? Milesker Suri.